Ba, ire hilaren bost eta ogoita zeian ospatuko du Euskal Elkargoak bere kultur denboraldiaren astapena eta iru itzordu. Luzatzen dizkigut alde batetik, abian leheloarekin biegunez ikuskizunak urririk izango dira, sarako karrika eta geletan eta bestetik, Iparraldeko orkestra sinfonikoak bi kontzertu eskainiko ditu, bat baiunan eta bestea miarritzen. Bantzion Kurrutxarri, Euskal Elkargoko koizkuntz politika eta kulturaren lehendakari ordearekin mintzatu gara, eta kultur denborali astapen hau nola ikusten duen galdegin diogu? Bon, Eganga bedoa desafio bat dela, eh? COVID-ak COVID dauku egisten, Baina, guretzat importantena da, emeia bat senditzen dela, bereziki falta bat. Hutsu, hutsu bat, e, gu publiko bezala eta badakigu ere, artistak eta kultur, kultur gintzak ere senditzen dela huts eta falta hori. Orduan iduritu zauku, naiz eta baldintzak komplikatzen dituzten ikusgarriak eta bar, ala ere, behar ginuela, Uh, Ursaian proposatzen den bezala, ekitaldi berezi batzu eta sasoin bat berri zabiatu Ordoan, emeia handi batekin eta zinez lan handi batekin zerbitzueko prestatu dituzte sasoin horiek. Eta ordoan, gaur, helburua da, jende animatzea, e, kultura baitezpadakoa da, gure bizian. E, Denex, pentsatzen dut, anitzek eta berrizik Euskal Herrian usatiagirean e, e, kultur errikoiarekin plazan eta ibiltzea. Sasoin guzi horrek erakutsi dauku falt, falta ginuela hori, Ordon, orain e, normak eta noran, e, kasu emanez, ne hori guziak hartuz, proposatzen dugu bi manera dezberdinez, e, e, ikusgarri, kanpoko ikusgarrietan edo barne, barneko salabatzuetan, baita ere orkestra sinfonikoak bere egiturarekin, proposatzen dugu kultur sasoin baten abiatzea. Tengo anolako izango da? Aukten saran gertatuko da. Iazkoa e, zenbida esun aldean, haintzineko ortean izura aldean. ibiltaria ibil da gure abian sasoin edekitze hori. Eta haste buru, batez, e, haste buru batean kokatzen da. Egan nahi, baitu buru hilaren bost eta ogoita seian, ostiral ebiako itzez. Eta hor, saran, e, sinplen egeiteko da, e, kultur ekitaldi multxo bat eta parte hartzailea Egan nahi du, e, Batzutan dela Aintzineko Aste eta Hilabetetako emaitza, elan baten emaitza, batzutan dira ikusgarri uh, klasikoagoak, plazan edo etxe batzu edo mala, diabe pribatuek prestatuituzten uh, gune batzuetan. Era, gauza da, albezain bat uh, kulturek italde partekatuak edo partekatzaileak partekatuak, egitea, bai publiko, baita artisten uh, artean. Euskal, elkarguak kantolatu dituen itzordugu ziak, ube diko itzairo aldiz, puntxu, kultura, marratxo, api, bazk, puntxu, ezerre hueguni handitu zeikus